Така, днеска ще говорим изцяло за Атлантида. Първата лекция Атлантида, втората лекция Толтеките, третата лекция Толтеките и три идеи. Първата Бермудския триъгълник, втората Потопа и третата, третото крило на Орела. Следваща лекция на 6 октомври. Започвам с първата лекция Атлантида. Водата е произлязла от дума на Орела. И тази дума е Атъл. Ще ви разкажа за тази дума, която е повече от дума. И така, думата Атъл, вода, означава, че Атлантите са били носители на истинския живот. За атлантските жреци това е древна дума, Древен говор на Орела, тоест на Безкрая. Това е послание на Орела Бъдете истина за другите. Оттам произлизат и думата после Атланти. Бъдете истина за другите, бъдете вода за другите и по друг начин казано бъдете живот за другите. За да те към своят източник. Според първата раса на Атлантите, преди сме говорили за тях. Първата раса е една от най-дълбоките на Атлантида. Според тях думата вода означава обучение. За пътя към бездната. За пътя към безкрая. Те казват, да застанеш срещу водата, значи да застанеш срещу незнайното. Между другото, нека да ви кажа, че не е водата, която тече. Водата не тече. Това, което тече, в нея е енергията. Ако енергията излезе, реката пресъхва или извора пресъхва и го няма. Това, което тече, е слязлата енергия. Ако водата не беше слязла, казват те, съществата ще да започнат да умират отвътре. Ромоахали казват, че водата е пожертвано перо от крилото на орела. Тоест, .е. част от същността на Бога слязла да води хората. Учителя казват, че думата вода е старинна и произлиза от корена водя водач. Тя води хората. И така думата атъл или вода е пратеник на орела и тя е нещо, което преустроива лицето на земята. Тя е велик майстор. По времето на първата подраса на Атлантида, Делфинът е бил човек-пешеходец. Но като видял водата, казват Армалахали, по това време се случва, тази чудна стихия човекът се опиянил. Решил твърдо да заживее във водата и да плува. По-късно тълтеките нарекли делфините морски хора. И това е наистина така. От милиони години водата е с нас, в нея има нещо от прави езика. В скрития свят думата Атъл означава течаща светлина. Но тук на Земята водата е по-друго нещо, течаща енергия. И тялото на тази енергия е водата. Външното тяло на тази енергия е водата. Това, което тече във водата, е способността на енергията. Разбира се, има и друга вода, застоялата вода, но толтеките казват, това е заболялата, болната, омърсената вода, блатото. Но блатото, казвате, това е агонията на водата. Така, рмуахали и толтеки имали съвсем друг тайен поглед за водата. Ще обясня. Според рмуахали, потопа е нещо изключително красиво, защото е завръщане в крилото на орела, мястото на живота, а според толтеките, те наричали потопа прегръдката на орела, часът на тържеството, часът на истината. Наричат го още прегрътката на живота. Такъв подход са имали те, но той идва от тяхната безупречност. Понеже са се упражнявали хиляди години в безупречност, те имат съвсем друго възприятие. За тях потопа не е потоп. Понеже имат безупречност, която пък идва от обучението на боговете. Това означава, че безупречността Ражда друг поглед, друго приемане, друго възприятие. Учителя го нарича просто потопа водно кръщение. Огромно водно кръщение. Без на земни сили. Работят висши сили и който знае как да посрещне това, се възражда. И така, всеки толтек е древно сърце, слязло от водата. Неопетнената светлина, защото първичното значение е неопетнена светлина. Това е мислене, което идва в друг порядък. Тези, които имат погрешен светоглед, те възприемат потопа като падение и като наказание. Този мироглед ражда безизходица, но безупречния вижда другата реалност. Безупрещ открива в себе си виждането, което е част от Бога, понеже Орела му дава част от своите очи. А грешният вижда себе си. Той няма друг поглед, не му е даден, няма допълнителни очи. Само любовта към Орела дава допълнителни очи. Той вижда себе си, той вижда натлански на език язик, митоте, което означава хаоса и безпорядъка. Понеже така е живял, това е търсил, това вижда. И така, обикновеното виждане е лъжа. То е падението на човека. Казано по друг начин, мъртвите все ще умират, а безуч... безупречните все ще се завръщат. Според толтеките, обучението в безупречност е създателят на моста, чрез който се прекосява света. Преданието за Атлантида е универсално и то винаги ще съществува, защото то е учение за безупречност, нещо истинско, към което се стремят само пречистените. Само тези, които имат истинска цел и осъзнаване. Всичко се съхранява в храма на чистото сърце, казват толтеките. В него има памет за древни събития. Тоест, никаква археология, никакво купание. В това сърце има скрита памет и трябва само да си спомни. Ще обясня. В чистото сърце има памет по-дълбока от всяка археология. То не роби, то си спомня. То е жив храм. Записало е всичко в себе си, но без безупречност и пълна чистота на сърцето за истинска памет не може да се говори. Там има други спомени. Това беше първата лекция.